щоб вони здоровішими були. Ой, що ви кажете, дядьку Лавріне? Стримали себе, щоб не заголосити. Мушу й таке казати, бо матері не маєш, вона б тобі це краще сказала. Він пригорнув її, поцілував. То знов ти саме прошу, не вбивайся так. От ходімо додому, я тобі косарську вечерю зготую. Спасибі, дядечко. Я ще полями пройдуся. Вже поночі ночі, мов снови, Мирослава підійшла до Данилової хати. А може, вона підважує воріцця, і в них прокидається чаїники Як Якби добре було, так би за цими ворітцями на подвір'ї зустріли її мати і Данило. Та матір вже ніколи не стріне. А він... Дівчина, скулюючись, підходить до віконця, що тримає в собі місячний смуток і стукає так, як завжди стукав Данило. Та нема кому їй відчинити двері, як не було кому відчинити їх і Данилові. Тоді вона біля призьби знаходить старий дерев'яний ключ, вставляє його в темне око отвору, і двері, ніби чекаючи її, відскакують від порога. Навпомоцьки Мирослава заходить до хати і тихо кличе Данила, а її відповідь зітхає хата, зітхають торішні снопи різної пашниці. От і прийшла вона сюди не господиною, а страдницею, не знаючи, чого в неї тепер більше – любові чи болю. Засвітити б світло, так не можна. Вище прилізе степочка і почне варнякати про любов і ворогвиснувки. При місячному мері вона знаходить фото Данилової матері, знімає зі стіни, підходить до вікна. До неї усміхнено придивляються добрі селянські очі, що все життя турбувалися хлібом насущним та не все працею. Хіба ж ви, мамо, Могли народити лиху людину? Мовчки питається в матері, яка не дочекалася її. Посміхаються селянські очі, що тримають у собі задуму степів. Посміхаються для тебе і для дітей наших. Прощають нам наше недосконале, сподіваються на наше краще. Я буду вашою донькою. «Як не розлюбить мене Данило!» Говорить не голосом, а сльозами. І раптом вона чує тихий шепіт. «Мирослав! Мирослав!» «Звідки ж він?» Не може второпити дівчина і ставить фото на стіл. «Мирослав, ти тут?» «Хто це?» «Знайшлася», чує полегшене зітхання, Обережні кроки, із сіний входить Яринка. Я всюди шукала тебе. Нащо я тобі тепер? Таке скажеш. Ти так налякала мене і маму, і тата. Коли я оббігала всі поля, то й догадалась, що ти пішла до Данила. А Данила нема. Сказала так, наче про це не знала Ярина. Він повернеться. Неодмінно повернеться. Ти віриш у це? Чи заспокоюєш мене? Вірю, Мирослав. Налегло гори, та все переінакшиться. От побачиш. Подивись, яка гарна мати в Данилка. Ярина пильно глянула на подругу, взяла фото і теж підійшла до вікна. Я трохи знала її. Знала, не повірила Мирослава. Якою ж вона була? Смаголицею. Не такою, як Данило. Він у батька пішов. І лагідна, мов погожа літня днина. А одягалася в усе чорне, носила журбу по чоловікові. Розповідай, розповідай, Яринко. Дівчина безпорадно розвела руки. А більше нічого не запам'ятала, бо малою була, і пригорнулась до Мирослави.